מסיפורי דניאלה ואורי ערב רומנטי דניאלה, את נראית נהדר היום. תודה, אבל רק היום? את תמיד יפה. יש לך עיניים יפות, כחולות כמו הים. תודה, אני אוהבת את הסיעה השחור שלך. את לובשת שמלה מקסימה, היא מאוד מוצאת חן בעיניי. רואים את הרגליים הארוכות והיפות שלך. תודה. אורי, אתה רומנטי היום. אני רומנטי, וזה לא רק היום. אני אוהב אותך. גם אני אוהבת אותך. את יודעת מה יש לי ביד? לא. מה יש לך? יש לך הפתעה בשבילי? כן. אבל קודם אני רוצה לאכול איתך ארוחה טובה. הזמנתי לנו שולחן במסעדה הזאת. את רוצה להיכנס? מה כתוב פה? מסעת... מה זה? זה צריך להיות דג הזהב, מסעדת דגים. איפה כל הדלתים?